Дорогою ціною Діявось це в тридцятих роках 19 століття. Українське поспільство, поборене у класовій боротьбі, з ярмом панчизняної неволі на шиї тягло свою долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паший спочинок могли зробити щасливим.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 хоробіші, завзятіші, не скорились ворогові, звили собі гніздо в Туреччині і возили звідти на Україну, мов контрабанду, палки заклики у кіш на волю до січового братерства. Ярами, коритами, вислих річок, лісовими нетрями, прикриваючись нічною темрявою, ховаючись, мов, от дикого звіра, Тікало від пана і панщини все, що не заплісніло в неволі, не втратило живої душі. Тікало, щоб здобути собі те, за що предки виймали шаблі з піхов, або ставали до бою з кіллями та вилами. А тим часом ворог не дрімав. Власники душ, повернених у робоче бидло, записаних у господарський інвентар дідича разом із волами і кіньми,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 над нещасним краєм ніколи не кінчалась, Бо й не могла скінчитися, хоч пан переміг. Ще недавно, вмившись в Україні власною кров'ю І накидавши в кодні стіжок гайдамацьких голів, пан смакував перемогу, Пильно обороняючи свої права На живий робочий інвентар хлопа. Хлоп протестував,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 по всій Бесарабії ганяли дозорці, простежуючи скрізь по ровах, стогах сіна, комешах, болотяних річок, збіджених, змордованих людей. На півдні Бесарабії, от бистрого пруту, по лівім боці Дунаю, аж ген до моря стояло на чатах військо і заслоняло волю, що там, за широким Дунаєм,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 Засилено в Сибір, катовано, канчуками, таврованому у худобу або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, відсилено в кайданах назад до пана, знов у неволю на панщину. Чого він міг сподіватися вдома від пана? А проте, мов талії води під теплим подихом весни,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 Може, ще там люди не пособачились. От бачиш, сакви. Бувай здорова, Соломія. Тікаєш, покидаєш мене, і оце я лишуся сама з тим осоружним чоловіком? Ні. Тікай, тікай, Остапе, коли б ти знав, що робиться в горницях, Пан біга по хаті, мов скажений. Бунтар кричить, гайдамака, він мені людей баламутить. покликав осавулу, веди мені зараз Остапа мандрику. Так, з живого шкуру здеру, чисто білую. Я ж йому пригадаю гайдамаці кодню. Так, в некрути, каже, оддам, А паня біла-біла. Трясся, трясе її, а вона руки заломила та Ромцю каже тікаймо звідси, бо ті хлопи заб'ють нас, як мого дідуся в умані. Тікай, Остапа, тікай, серце, спіймають, катуватимуть нелюди, живого не пустять. Враг його бери, не так мені страшно ляха, як зліз бере на наших людей.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 і зникла по хвилі в густих бур'янах по той біктину. Ну, та й ж тут чисто попікся. Де ти, Соломіє, поночій невидко? Ось я. І передостапом зачорніла велика, як на доброго мужика, постать. Ходім до ставка, посидимо під вербами. Плутаючись у високих бур'янах, Пролазячи по під кущами, що тісно посплітались в цій занедбаній частині банського гаю, вони долізли врешті до води. Тут було парно. При тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло, і тепер звідти пашило, як з печі. По скляному поверху ставка, з глибини якого визирало темне зоряне небо, Тихо плив білою хмарою туман і, мов наміткою, загортав, блимаючи в таємничій глибині зорі. Нічна задуха насичена була сильними пагощами татарського зілля, куширу з води. Край човна в невеличкому плесі, оточеному сокою і лопатими лопухами, Жабеля лящали так завзято, що заглушали всякий згук в далекій околиці. Остап з Соломією сіли під вербою, але їм не говорилось. Події, що несподівано привели їх до розлуки, бай невідома будучина, яка кинула вже свою тінь на душу, збіглись у цей мен докупи і, мов, затулили глибину сердечну. Говорити мало,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 Човном на той бік, а там чарником, полем, Та й вийдеш на шлях, так безпечніше буде. Соломія підійшла до ставка, Вскочила в човен і почала шарити на днищі. Капосний дід, одні весло у катрягу, Ну та дарма, обійдемось. Одним зручним скоком Соломія опинилась на березі І з такою легкістю витягла, Стину коляку, то була застромлена дитиною ломачка. Остап сів у човен, і Соломія одіпхнулася від берега. Човен плавко погойдався на воді, а далі тихо й рівно посунув по воді над зорями, що тримтіла на дні блакитної безодні. Соломія з тихим смутком дивилась на Остапа і чула, як по її виду котилась сльоза за сльозою.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 Бувай здорова. Гляди ж, не забувай, мого дідуся. Прикажи, хай вони не журяться. Вже я якось дам собі раду. Добре, Остапе, перекажу. Ну, хай тебе боронить і хова лихого мати Божа. Прощавай. Остап скочив на берег, легким рухом закинув на плечі сакви і незабаром зник в чарнику. А на човні – як велетенська човунна постать, ще довго стояла Соломія, спершись на кіл та вдивляючись у чагарник, де разом з Остапом зникало її щастя. Остап ішов навпростець, минаючи вузькі криві стежки, протоптані товаром і пастухами. Йому був добре знайомий і цей чагарник з обгризаними худобою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 І приковувало до себе Встапів погляд. Це одиноке світло серед сонного села Було немов останнім, прощавай, Рідного закутка, ниткою, Що в'язали його з батьківщиною, з усім близьким. Але за хвилину віконце згасло, І Остап почув, що разом із зниклим світлом В його серці щось вурвалося, і силу геть від нього. Остап непомітно для себе зітхнув і рушив далі. Чи то під впливом прощання, соломійних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах, його обгорнув жаль. Чого саме було жаль, він не міг би сказати, та й не думав про те. Так, просто жаль стис за серце, підступав до горла. Яка струнка сердечна, бренькнула, зачеплена тим жалем, а ще горів та знив таких рідних і милих. Він це почув зразу, натовпом знялись давні згадки дитинства, неясні, невиразні, але вимагаючи частини серця для землі, яку він покидав тепер на віки може. Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежечка, все це було йому знайоме, промовляла до нього. Тут, в товаристві однолітків пастушків, заводив він безконечні грища. Тут він пас панську худобу, панську, тим то і бащо панську. Та й хіба він сам за весь свій двадцятилітній вік не був лишень панською худобою?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 не похвалявся б оббілувати Остапа за сміливе слово. Оббілуєш, злорадно посміхнувся Остап до себе, шукай вітра в полі. І йому ясно уявилося, як лютуватиме пан, дізнавшись завтра, що Остап утік. Коли б, хоч дідусеві, нічого не сталося через нього. Та що йому станеться? Він уже старий, не сьогодні-завтра покладуть у яму. На згадку про діда, Остап почув що тепле у грудях. Ті били ці казки про січ, козацтво, про боротьбу з панами за волю, яких він слухав, затаївши дух, і не зводячи розжеврілого ока з уст дідових, будили в дитячій голові химерні мрії, вояцький запал. Не раз теляти вівці, спокійно пощипуючи травицю в чагарнику, були свідками козацьких нападів або уманської різні, виконаної під пасичами під супроводом Остаповим. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом, розпалювало кров у хлопця, а дедалі з літами, під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму Глибше значення. Народ стогнав у неволі, але стогнав потай, не протестуючи. І коли Остап, вихований дідом у давніх традиціях, зіймав річ про те, що пора вже висунути шию панського ярма, люди спочували йому, але далі спочуття діло не йшло. Знайшлись навіть такі, що вклали панові в уха бунтівничі речі молодика –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 Приємний холод пройшов по його тілу і приніс йому полегкість. Тим часом темна блакить нічного неба почала потрохи бліднути. Сходу дихнув вітрець і овіяв Остапа. І враз Остапові зробилось весело і легко, він почувся на волі. Молода, невитрачена сила хвилею вдарила в груди,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 Сильно вимахуючи ціпком, мов усю силу свою молодечу вкладав в ту ходу і в рухи, а думки одна за одною, як на крилах, летіли у пришлість. Не так думки, як уява. Уявляється йому Дунай, широкий широкий. Ну, як Дунай широкий. За Дунаєм Січ басують під козацтвом коні, мов зміїті. Повигинавши шиї, козацтво, як мак, жупан червоний, вус чорний, довгий, при боці шаблюка. Попереду, попереду, Остап, кінь під ним гарячий, вороний, той, що у пане лишивсь на стайні, одіж із щирого срібла злота, шабля довжезна. Він оповіда козакам. Завість, що пан хотів його білувати? яка повелась тепер у них неволя в Уманщині, що треба піти визволити народ з неволі, потішити на старість дідуся і одняти Соломію від її чоловіка, бо вона не Хурмана Панового, а його Остапа кохає. Козаки вклоняються йому, пускають із копита коні, кидаються у Дунай, Перепливають його, а далі мчаться Остап попереду через луки й поля, до них у село Вуманщину. Чи бачиш, Соломіє? Раптом пурх, щось важке як куля, списком вискочило з-під ніг Остапових і черкнулось крилом об його груди. Остап так і отплигнув, мов хвиснути з ненацька батогом по жишках. Серце затріпилось в рудях і стало. По плечах полізла вгору мурашня. «Тьфу, пек, тобі цур!» Одітхнув він врешті, як налякало. І пішов далі. Але мрії вже щезли, мов птах розвіяв їх крилами. Остап знов побачив себе серед поля, почувся втікачем недалеко від пана і всякої небезпечності. Світало на блідому небі,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 і озирнувся. От щось манячило на шляху, немов який подорожній. Клунками на плечах плентавсь шляхом від села. На шляху було небезпечно. Остап зміркував, що пан, дізнавшись про його втіки, міг послати за ним на здогін. Краще було повернути з дороги, в який ярок чи видолинок. Там навіть можна переспати спеку, а смерком повернути.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 Остап зупинився, очікуючи і вдивляючись у подорожнього. Тому, чи видячки було пильно, бо, не вдовольняючись пруткою ходою, він інколи пускався бігти, придержуючи свої клунки на плечах. І вже незабаром Остап міг розледіти його струнку постать. Був то молодий, безвусий парубок, міцно збудований у високій, сивій кучмі, короткій чугаєнці і з довгим ціпком. Остапів було чудно, що парубок немов осміхався, але коли той наблизився і привітався до нього, Остап з несподіванки скрикнув. «Соломіє, чи ти здуріла?» «Може, і здуріла», – сміяла Соломіє. «Пек тобі, Маро, чистий парубок!» «Куди ти і пощо?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 І життя моє безщасне, Пропадає воно все пропадом. Піду я світ за очі. Вже ж за тобою Хоч серцеві легше буде. Та чим дужь? Додому, за торбину. Вкинула, що треба. На дорогу. Тільки, думаю, пан ловитиме нас. Але я не дурна. Дідька з'їсть, що спіймає. Метнулась до комори. Чоловіка нема дома. Повіз паню в гості. Зняла з жертки сорочку й штани, тоді спідницю з себе штани на ноги, Накинула на плечі чугайнку, а на голову шапку, і козак козаком. Шукай тепер пане парубка з молодицею. Ніхто не бачив, лише двох парубків зустрічали. Що ж мені з тим, що скинула діяти? Покинути боюся, догадаються ще.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 Та навіщо, коли навкруги січі скрізь слободи, а в тих слободах живуть наші люди з жінками, з дітьми? Турок дає землю, займай, скільки твоя сила. Вона про це довід не знає від людей. Вони оселяться в слободі, вона хазяйнуватиме, а він січі, наїздитиме додому, а той зовсім облишиться на господарстві. А тим часом у дорозі, вона хуся випере йому, догляне, голову змиє. При своїй небозі добрій і в дорозі, хіба не знає приказки. Ну, хай же він не супиться, мов сич на гіллі, а веселіше гляне на свою Соломію, що задля нього вбралася в штани та ладна мандрувати хоч на край світу. Остап осміхнувся. Він властиво радий був Соломії, Лишо та несподіванка збила його з пентелику. А що б же тебе муха вбрикнула, що ти так вигадала, повеселішав Остап? Та чого ми тут стоїмо, він ураз. День як бик, і вже він курить, що шляхом. Справді, сонце встало і глядало світ палаючим оком, а на степовому горизонті, немов справді, зависла хмарка куряви. Остап з Соломією звернули шляху на поле, і незабаром знайшли те, чого їм було треба. Тут, у кориті вислого бурчака, облямованого по високих берегах червоним польовим маком, було безпечніше, бо навіть і деякі вигоди трапились їм. Вони надибали степову криничку, джерело.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 Його значно заспокоїли соломійні доводи, і обидва товариші, вже без зайвих турбот, натомлені нічницями, твердо поснули сном молодості. Сонце було низько, так у два чоловіка від землі, коли Остап прокинувся. Він хотів збудити соломію, але лише глянув на неї, як схопився за боки від шаленого реготу. От козак-розкозак, реготався Остап. Той регот збудив Соломію. Вона схопилась і, протираючи очі, здивовано зеркала на Остапа. «Ти чого? Продири, продири очі!» «Бачу вже! Та чого ти? Ну, тепер ходім. Остап підвів Соломію і потяг її до кринички.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 Та в мене ножиць, чортма, ріж ножем. Остап стояв, вагаючись, але, бачачи молодицу впертість, вийняв ніж, поточив його в камінь і почав обтинати кружка солмійне волосся. Довгі пасма чорних кіс, мов мертві гадюки, тихо зсувались по плечах додолу і лягали на землі дивними покоцами. Однак Соломія дурила себе, запевняючи, що їй не жаль кіс. Як тільки ніж шурнув по волосю, і до ніг соломійних впало перше пасмо кіс, вона почула якийсь біль у грудях, що стисло за серце, і на очі набігли сльози. Робота була скінчена. Остап отступився до Соломії, щоб здалека краще придивитись до своєї роботи, а Соломія, мовчазна й замислена, сиділа долі серед обтятого волосся і вдивлялась кудись у простір. Заходяче сонце, червоним світлом осявало цю картину, його, стрункого і міцного, з чорними очима, орлячим носом і темним молодим усом на засмалену обличчю, і її, що в образі білолицього-чорнявого хлопця, дивилась у простір засмученими карими очима. «Ну, пора нам рушати. Гей ти, паруб, чи як тебе звати? Семеном, чи як?» «Про мене й Семене!» – зітхнула Соломія і знялась з місця. Була темна осіння ніч. Густа мряка чорним запиналом єднала з небом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 то були втікачі. Два дні і дві ночі сиділи вони тут у вогкості під тьмі, ховаючись від козачих пікетів, розкиданих по лівому березі Дунаю. Якраз сьогодні, з опівночі, мусили вони прокрастися у прибережні комеші і там чекати перевозчиків за Дунаю. Було їх там чоловіка стриться з дітьми, з усяким хатнім збіжжям,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 І попався до грека, і зазнав я неволі ще гіршої, як вдома. Гнав мене на роботу і день і вночі, а годував гір за собаку. Сорочка на мені чорна, заношена, нужа мене напала їсть. І ходив, як звір той лісовий, та не смів і словом перечити хазяйнові, бо він нахвалявся наслати на мене посіпак. Ох-ох, вирвалося з їх з грудей, І тихою скаргою загинуло в темному проваллі. Де здалеку бриніла, як муха на весні, Притишена пісня. Отче наш, де буде тволя твоя, Молився хтось з притиском і чуттям. Хвора жінка важко дихала і стиха простогнувала. Ми ж втікачами були й Остапі з Соломією,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 Обернувся Остап у другий бік. Як думаєш, не завадив би нам оберемок бадилля на вогнищі, га? Падку мій, та що аж наверх лізти, гей? жахнулось щось у темряві, пискливим баб'ячим голосом, і кілька разів відсапнуло, не корова в хліву. І куди його посилаєш? Адже він на своїх коротких ногах не зліза нагору, кинула Соломія. «Ова, ова, бузна, що вигадали! Я й не таке лазив!» – образився Іван. І з цими словами стало чутно, як він подряпався на стрімку стіну урваща, важко часто відсапуючи. «Бач, старається коти горошок», – промовив хтось із темряви, – «аби молодиця слово сказала в пекло полізе». За кілька хвилин оберемок бадилля прудко летів у провалля. А за ним, обвалюючи глину й запорушуючи всім очі, скотився додолу тріумфуючий Іван. От і не виліз, от і короткі ноги. Хе -хе. Якби не короткі ноги, сидів би один з другим поночі, а тепер у нас вогонь буде. Хе -хе -хе. Кресало є, є, а губка є, є. Ну, викришимо, га? торохтів він, мов горохом сипав. Іван метушився, бігав без потреби з одного місця на друге, шлийсив сухим бадиллям, трощив його і складав на купу. Врешті черкнулась криця об кремінь, спалахнула на мить іскра, і стіни урвища немов двигнулись. Іван припав до землі і дув. Червону цятку, до якої він мало не торкався устами, розбирав гнів. Вона росла, червоніла, пирскала, мов сердитий кіт. І врешті, не витримавшись, схопилась полум'ям, бухнула сивим димом і заляла світлом дно чорториї. Іван стояв і сміявся. Нерівне світло осявало коротку, грубу фігуру з круглим ласкавим обличчям, зарослим, мов куделею. Пасмами полового волосся блимало по накиданих безладно клунках та повтікачах, що сиділи й лежали кубками по землі. Круті глинясті стіни урвища жовтіли, і лиш ворі в глибоких заломах бився крилами сполоханий морок. Остап та Соломія присунулись до вогню. Раптом здалека з берега річки почувся кінський тупіт. Всі насторожились. «Гаси вогонь!» – обізвався хтось пошипки із тривогою. «Крий Божа ще помітять!» Остап знехотя почав затоптувати вогонь, хоч це йому й не вдавалося. Жеврюючи бадилля, розповзали скрізь, мов вогняні хробаки сичали і курились. Тим часом кінський тупіт завмирав в далині і врешті зовсім затих. Провалі знов стало темно. Всі мовчали. «Іване!» – перервав хтось врешті тишу. «Розкажи, ну, як тебе жінка била, та як ти однеє забігаш сюди?» Оце вигадав. Щоб жінка та чоловіка била. Та це ж беззакон, без з Зроду такого не було. Хе -хе. Непевно, якось сміявся Іван, немов хотів підбадьорити себе. Іван пристав до Остапа десь у дорозі. Вони були з одного повіту, навіть села їх були близько. Це їх з'єднало. І з того часу Іван не розлучався з земляками. Весела й добродушна вдача Іванова не раз ставала їм пригоді при довгій і важкій блуканині по чужих краях. Іван охоче оповідав про своє життя домашнє, заповідання. Того можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого назріст Івана. От тою-то лютою жінкою й дратували раз у раз Івана, та він не сердився і добродушно викручувався жартами. Та хоч сите тіло Іванове спочило трохи від жінчиних кулаків, Душа його шукала знайомих вражень, покори. Він прив'язався до Соломії, що грядною постаттю нагадувала йому жінку, і за кожним її словом Ладен був скочити хоч в пекло. Цю особливу прихильність до Соломії помічав не тільки Остап, а всі, і лише висміювали бідного, коротконого лицаря.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 «Бо будуть шкури дешеві». Хе -хе -хе. «О, бодай тебе, що вигадав, хехекав Іван, мов булькав із повної пляшки». На сміх його, однак, ніхто не обізвався. Люди були поважні, похмурі навіть. Тільки дитина часом заквилить і сповнить жалим провалля. «Чи не час нам в дорогу?» – поспитала Соломія. «Про це вже дідо всі знає, він тут порядкує». Обізвався Остап. Очевидячки, це питання всіх цікавило, Бо по проваллю пройшов шепіт. Пора, пора. І почалося збирання. Потихо, потихо, не всі разом, Шамкав дідо всі І все лазив між люди. Все волочив їм ноги. Рушили. Вибратися, однак, із темної, Покрученої та вузької території було нелегко. Раз у раз доводилося спотикатися, намацувати дорогу, падати, чіплятися за клунки, вставати і знов спотикатися. Ця плутанина зайняла коло години. Врешті війну вітрець перед втікачами була наддунайська низина. Всі зітхнули вільніше, хоч небезпечність саме тут і починалася. Треба було перейти рівне, незаросле, і не закрити нічим місце, щоб опинитися в комешах. Дідовсій пристроїв усіх в одну лінію, а сам пішов попереду. Ніч була темна, аж чорна. В кількох ступенях нічого не можна було розібрати. Легкий туман вставав над Дунаєм, повз берегами, окутував тікачів. Вони потиху пасувалися. «А я вже вас держуся».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 Скласти свої клунки і бути напоготові, А сам десь зник. Близько зараз отут дихала холодною вогкістю річка, Хоч її не видно було у пітьмі. Зверху почало щось сіяти, ще то дощ, ще мряка. Тікачі розташувались на мочері, Під ногами в них плющало. Вони сиділи нерухомо, карячки, Боячись поворухнутись. Та зачепити шамкий комиш. Вони дивились перед себе у густий вогкий морок, ноги терпли, мряка покривала одежу холодною росою, вода затікала в обув. Очікування помочі, що мала прибути з невідомих вільних країв та визволити з неволі, напружувало нерви, розтягувало безкраю час. Почуття дійсності втрачалося. Усе приймало незвичайний, казковий характер. Напружене око вбачало у пітмі, якісь стіні, що снуються в тумані, наближаються, віддаляються, приймають незвичайні розміри. Часом бливне здаля вогонь і зникне, щоб з'явитись у другому місці. І знову темно. На щось плюснуло. Раз, другий, присяг би, що то весла, Отбивають по воді такт, що човни ріжуть хвилю І ось-ось стукнуть носом в берег. Однак скрізь тихо широка річка Спокійно дрімає в легкому тумані, Чорне небо без перестанку сіє росу. Здається, що ця довга осіння ніч Ніколи не скінчиться. Марні надії, даремні сподівань Ніхто не прибуде, Ніхто не думає про те, Що тут сидять холодні, Стурбовані люди, як Бога з неба Чекають рятунку. Усе намарне, Але око знов Ваблять блукаючи вогні І рухливі тіні, Вухо знов ловить Непевні згуки, Що родять надію, Будять увагу. Тіло терпне, Тіло дереваніє, кудись поділись ноги, що мокли в воді, не чуть їх, напівсолодка втома обхоплює людину, байдужість закрадається в серце. Все так, як слід, як має бути, і чи не однаково гинути тут серед цього багна, чи вдома в неволі. Ураз, що це, сон сниться, чи чудо діється, Далеко за річкою блиснуло щось, немов з неба вогонь впав на землю і спалахнув, як свічка. Поряд сінуло знов, а за ним у третьому місці сильно бухнув полумінь. Три вогні горіли, як свічки в церкві, і не можна було розібрати, чи воно на землі, чи на небі діється. Немов холодний вітрець повіяв і торкнувся обличчя. Всі стрепенулись. Та не встигли вони спам'ятатися, як вогні згасли й одночасно, десь недалеко в комишах, жалібно завив голодний вовк. Та сумна скарга покотилася по річці і уразила втікачів. Бач, зголоднів, із співчуттям обізвалась Соломія. а я, я Ще не такої заспіваєш, як живіт присохне до спини. — А може, то він вас почув та плаче, що ніяк взяти? — Ну, ти його тільки торкни, коти горошка, то він зараз і розсиплеться, — невдоволено промовив Остап. — А які ж бо ви? Хіба ж я що? Хіба ж я як? — Поснули, га, — прошамкав раптом дідо всій, вернувшись з берега.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 Шепнув дідок на вухо Іванові і засміявся. «А що вже вас, ведмідь, загриз, борони Боже!» – здивувався той. «А я ж не казав, а я ж не мовив!» І в його шепоті чулося таке здивування перед хитрощами діда і така наївна віра в те, що він зразу одгадав ті хитрощі, що Остап і Соломія мимохідь осміхнулися.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 та знов забитися в яку нору. Там, бодай, можна розкласти вогонь і зогрітися. Ніхто й не дивився на річку. Коли це на самому березі щось плюснуло? Два човни м'яко шорхнули по прибережному піску, і тихий голос поспитав. «Ви усі тут?» На березі зробився заколот. Усі топились коло човнів, Кожний хотів скоріше зайняти місце, примостити свої клунки. Дідові о всієві нелегко давалося зробити лад і спокій. Котигорошок Горошок одним з перших скочив у човен і завзято намагав стягти за собою якийсь соломіїн клунок. «Соломія, Остапа, сюди, до мене!» – кликав він пошепки і сопів, і криктав, і крутив головою – вовтузячись з непокірливим клунком. Раптом зовсім зблизька форкнула коняка. Усі оторопіли. «Сідай швидше!» – скрикнув перевозчик. Та було пізно. «Хто там?» – гукнув з темряви сердитий голос. В ту хвилину кінська голова наткнулась на купу людей, а над нею звісився козак, немов шукав чогось на землі. Е-е-е, протяг він наче до себе, скинув з плеч рушницю і бахнув над головами принишклих втікачів. Люди опам'яталися, адже він один, а їх багато. Сміливіше кинулись на козака, та голі руч нелегко було його взяти. Тим часом стріл, певне, почули, бо стемряви неслась уже на втікачів кінська тупотнява, Брязк зброї і грубі людські голоси. «Лови їх, в'яжи!» – гукали козаки, нападаючи на тих, що не встигли сісти у човен. Вони вскакували з коней і кидались на втікачів. Усе змішалося. Який здоровенний москаль вхопив Соломію поперек і поволік. Але Остап насів на нього ззаду і визволив Соломію – «Матченко, рятуйте!» – верещав пронизуватий жіночий голос, покриваючи шум боротьби. А човни тим часом тікали. Вода кипіла під веслами, човни тремтіли й скакали на воді, як живі. «Стій!» – неслось з берега, будемо стріляти. Римнуло кілька стрілів і сколихнуло повітря. Кулі свистали над головами втікачів, але Іванові було не до куль.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 Там уже все скінчилося. Сіяв дрібненький дощик, темрява знов стала густішою. Не почуваючи за собою погоні, Остап і Соломія помалу опам'яталися. Остап обережно обмацав те, в чому лежав. То горб порослий травою. «Ага», – подумав він, – «ми, видно, наткнулися на високий берег». Вони спочили трохи, ось тишею, звелися і обережно побрели вздовж гір, в надії натрапити на яругу, де можна було б захиститися від дощу й холоду. І справді, незабаром почули під ногами розмиту глину і увійшли у чорну пащу провалля. Тут вони намацали сухе,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 Обоє згадали, що один мірошник з надпруту, однок яким, такий забігли, як і вони, тільки з поділля, хвалився, що знає спосіб переправити їх в Туреччину, і вони, певно, б звернулися до нього, коли б коти Горошок та дідовсій не підбили їх тікати разом із ними через Дунай. Тепер нічого іншого не лишалося, як звернутися до того мірошника, бо переховуватися далі на цьому боці було небезпечно. Їх могли спіймати, надіслати до пана або запроторити в тюрму. Вони ледве вилізли з глибокого провалля і опинилися на спаленій сонцем сірій полонині. Незена, що приймала вночі фантастичні непевні форми, видавалася у дуже гарною. Широкий і тихий Дунай – Блищав проти сонця мав Криця. А за прибережних зелених іще верб зіймались у небо блакитні шпилі далеких гір. Розглянувшись уважно, Остап зміркував, що звідси до кишниці, де стояв вітряк Якимів, буде верст із тридцять. Коли поспішитися, то до вечора можна б ще встигнути туди. І вони Почистивши трохи свою молдуванську заболочену вчора одежу, не вагаючись, подались у дорогу. Вони йшли то шляхом, то стежками навпростець, намагаючись не звертати на себе уваги. «Десь тепер наш коти горошок з турком басідує», – обізвала Соломія. Як не годує раків дунайських, кинув Остап. І їм уявилися нічні пригоди. Вони обігнули з правого боку Рені і подались понад прутом. З дороги видно було, як вився в низині тривульками глибокий та каламутний прут, а за ним, скільки око сягало, руділи стиглим комишем плавні і хвилювалися, як нива. Край неба щось курилося, дим низько слався над очеретами. Інколи над берегом пруту